29. fejezet Egész Memphis bóbiskolt a meleg tavaszi napsütésben. Abban a hivatalban is sziasztát tartottak, amelyben a külföldről érkező munkásokat fogadták. Egy tucatnyi ember, görög, föníciai és szíriai várta, hogy a tisztviselők végre ismét munkához lássanak. Amikor passer belépett a kis helyiségbe, ahol a külföldiek várakoztak, Mindenki felállt és egyszerre kezdett beszélni. Azt hitték, hogy az iroda egyik vezetője ért vissza. A vezír nem oszlatta el a félreértést, de semmit sem tudott kivenni a nagy hangzavarból. Végre egy fiatal fönéciai lecsendesítette a társaságot, vállalva, hogy mindannyiuk nevében beszél. Munkát akarunk! Mit ígértek nektek? Azt, hogy kapunk munkát, mivel minden iratunk rendben van. Mi a foglalkozásod? Jó ács vagyok, és tudok egy műhelyt, ahová azonnal felvennének. Hmm, és milyen fizetséget ajánlanak? Minden nap sört, kenyeret, szárított halat vagy húst és zöldségeket. Tíz naponként olajat, kenőcsöket és illatszert. Szükség szerint ruhát és sarut. Nyolc nap munkára két napot, nem számítva az ünnepnapokat és a törvény szerinti szabadnapokat. Ha más napokon nem jelentkezem munkára, akkor indokolnom kell a hiányzást. Az egyiptomiak ilyen feltételekkel dolgoznak. Te kielégítőnek tartod őket? Sokkal jobbak, mint a szülőhazámban. De ahhoz, hogy dolgozhassunk, szükségünk van a bevándorlási hivatal engedélyére. De miért kell várakoznunk már több, mint egy hete? Pászer a többieket is kikérdezte. Valamennyien a várakozást sérelmezték. Megadja nekünk az engedét, Már ma megkapjátok. Egy nagy potrohos írnok törte át magát az emberek között. Mi történik itt? Üljenek le és maradjanak csendben, különben, mint a szolgálat vezetője, kiutasítatom magukat. Igen, durván beszél az emberekkel, jegyezte meg párszer. Hogy megy így velem beszélni? Kinek képzeli magát? Egyiptom vezérének. A hirtelen beállt csendben a külföldiek a remény és a félelem között őrlődtek. Az írnok pedig rámerett a pecsétre, melyet pászer egy papírus darabra nyomott. Bocsá, Bocsássom meg, hevegte azután, de, de, de nem értesítettek a látogatásáról. Miért nem adja meg ezeknek az embereknek az engedélyeket? De, de túl sok a munk munkánk, kevés az emberem. Ez nem igaz. Mielőtt ide jöttem volna, utána jártam annak, hogyan működik ez a hivatal. Láttam, hogy sem eszközökben, sem tisztviselőkben nincs hiány. Ön magas fizetést kap, amelynek a tizedét fizeti adóba, de adómentes juttatásokban is részesül. Szép háza van, árnyas kertje, egy szekere, egy bárkája és két szolgája. Vagy tévedek? Ne, nem, nem. Mivel időközben vége lett az időnek, az írnokok kezdtek visszatérni a hivatalba. – Akkor utasítsa a beosztottait, hogy adják ki az engedélyeket – rendelkezett pászer. – Aztán meg jöjjön velem. A vezér kilépett az utcára és elindult. A tisztviselőről lerít, hogy nem szívesen követi őt a Memphis-i nyüzsgésben, nincs ínyére, hogy a nép közé kell vegyülnie. Négy óra munka délelőtt. Egy hosszabb ebédszünet, majd újabb négy óra munka délután. Ugye ez a rend maguknál is? kérdezte az írnokot pászer. Igen. Úgy tűnik, maga mégsem tartja be. Meg megtesszük, ami csak telik tőlünk. Keveset dolgoznak és rosszul. Ezzel megkárosítják azokat, akik a hivatal döntéseitől függenek. Biztosíthatom, ez távolról sem áll szándékomban. De a tények magukért beszélnek. Túl szigorúan ítél. Ellenkezőleg. Úgy tartom, hogy korán sem vagyok elég szigorú. Hát nem, nem könnyű feladat munkát adni a külföldieknek. Néha igen, barátságtalanok. Rosszul beszélik a nyelvünket. Lassan alkalmazkodnak a mi életmódunkhoz. Ez mind igaz lehet, de nézen csak körül. Vannak itt kereskedők és kézművesek is, akik külföldiek, vagy külföldi bevándorlók gyermekei. Amíg elfogadják a törvényeinket, szívesen látjuk őket. Szeretném megtekinteni a névsoraikat. A tisztviselő végtelenül zavarba jött. Ez, ez nem olyan egyszerű. Miért? Éppen átrendesszük az irattárat. Ez, ez több hónapnyi munkát kíván. Amint befejeztük, Értesíteni fogom önt. Na, sajnálom, de én nem érek rá ezt kivárni. De, de, de hát mondom, hogy lehetetlen, amit kíván. Nem ijedek meg az irathalmoktól. Menjünk vissza az irodájába. Az írnoknak a keze is remegni kezdett. Tászer látta, hogy jó a megérzése, de vajon mi haszna lesz? Nyilvánvaló, hogy a külföldi munkások hivatalában valamiféle jogtalanságot is elkövetnek. Csak rá kell jönnie, hogy mit. A szolgálatvezető nem hazudott, az irattár padlóján szanaszét hevertek a feljegyzések. Több tisztviselő foglalatoskodott azzal, hogy csoportosítsa a fatáblákat és megszámozza a papíruszokat. Mikor kezdték ezt a munkát? Tegnap, felelte a vezető. Kiadott adott rá parancsot? A férfi habozott. A vezér tekintete meggyőzte, hogy ne is próbáljon hazudni. A, a kettős fehérház. Bevet -be szokás, hogy tőlünk kéri ki a bevándorlók nevét, és azt, hogy milyen munkára alkalmazzák őket. Ennek alapján állapítják meg az adókat. Na, e, akkor lássunk munkához. Hát, mondom, hogy tényleg lehetetlen kíván. Pont ilyen feladattal töltöttem az első napja miatt Memphisben, hogy frissen kinevezett bíróként. Maga el is mehet. Majd két önkéntes segít nekem. Az a, az a feladatom, hogy, hogy segítségére legyek, és menjen csak haza. Holnap találkozunk. Pászer nem tűrt ellentmondást. Két fiatal írnok örömmel segített a vezírnek, még csak néhány hónapja dolgoztak ebben a hivatalban. Pászer levette hosszú ruháját és saruját, és letérdelt, hogy szétválogassa az iratokat. A feladat tényleg teljesíthetetlennek tűnt, de Pászer azt remélte, hogy a szerencse a kezére játszik, és rábukkan valami apróságra, ami nyomra vezetheti. Különös, jegyezte meg a fiatalabb írnok, a régi szolgálatvezető szeszem idejében nem kellett volna ilyen kapkodva dolgoznunk. Mikor távozott a tisztségéből? A hónap elején. Uh -huh. Hol lakik? A kert negyedében, a nagy forrás mellett. Pászer kiment a helyiségből. A küszöbön Kem örködött. Semmi jelenteni való. Gyilkos az épület körül járőrözik. Kérem... Kerítsen elő nekem egy tanút, és vezesse ide. Szesem, a hűséges, idős, kedves és félénk ember volt. Megijedt vajon miért hivathatják? Láthatóan szorongással töltötte el, hogy a vezír előtt kell megjelennie. Pászer nehezen tudta elképzelni az agyafúrt bűnöző szerepében, de megtanulta már, hogy ne higgyen a látszatnak. Miért hagyta ott az állását? Felsőbb utasításra. Áthelyeztek egy alacsonyabb tisztségbe. Most a hajózást felügyelő hivatalban dolgozom. Igen? Milyen védséget követett el? Én tudtommal semmilyet. Húsz évig dolgoztam itt, és egyetlen napot sem maradtam távol. Viszont nem voltam hajlandó végrehajtani néhány utasítást, mert szerintem jogszerűtlenek voltak el részletesen, hogy miről volt szó. Nem törődhettem bele, hogy késleltessék az engedélyek kiadását, Apa pedig még kevésbé, hogy elmaradjon a foglalkoztatottak utólagos ellenőrzése. Attól félt, hogy csökkentik a fizetésüket? Nem. A külhoniak általában földbirtokokra vagy kézműves műhelyekbe beszegődnek el, és drágán megfizettetik a munkájukat. Hamar földet és házat vásárolnak, amelyet aztán örökül hagyhatnak a gyerekeikre. De a kérelmezők többségét már három hónapja egy hajóépítő műhelybe irányítják, amely a kettős fehérházhoz tartozik. Miért? Mutassa meg nekem a névsorokat. Az irattárban vannak. Aha, attól tartok, hogy igen kellemetlen meglepetésben lesz része. Az irattár láttán Szesemet elöntötte a keserűség. Felesleges volt átrendezésbe kezdeni. Mire jegyezte fel a felbérelt emberek nevét? Szikomorfa táblákra. Meg tudja találni azokat ebben a felfordulásban? Hát remélem. Szesem egyre csalódottabban keresgélt a kupacokban hamar nyilvánvaló lett, hogy nincsenek meg a szikomorfa táblák. Eltűntek. De a piszkozatoknak itt kell lenniük. Még ha nem is teljesek, talán használhatók. A két fiatal írnok előhalázta a szeméttárolóból a lapokat. A fáklyák fényében Szesem megtalálta köztük a keresett piszkozatokat. A hajóépítő műhelyben szorgosan munkálkodtak az emberek, mint a méhek a méhkaptárban. A művezetők kurta pontos utasításokat osztogattak az asztalosoknak, akik hosszú akácia deszkákat mértek ki. Voltak, akik egy hajó testét állították össze. Mások a fedélzeti korlátot szerelték, begyakorlott mozdulatokkal illesztették össze a gyalult deszkákat és erősítették őket egymáshoz csapokkal és hornyokkal. A hajó építő telep egy másik részében a munkások bárkákat dugacsoltak, míg mások evezőket és kormánylapátokat faragtak. Tilos a belépés, szólt rá egy felügyelő párszerrel, aki kem és a pávián kíséretében érkezett. Igen, még a vezírnek is. M Maga hívd a főnöködet. Az embernek nem kellett kétszer mondani. A hívására futva érkezett egy magas, magabiztos, szavú ember, aki felismerte a páviánt és a rendőrfőnököt, és meghajolt a vezír előtt. Miben lehetek a szolgálatára? Szeretném látni azokat az idegen országbelieket, akiknek itt áll a neve, mutatta a vezír a listát a telepvezetőjének. Sosem jártak itt. Gondolkozzon csak. Nem, biztos vagyok benne. Hivatalos iratok bizonyítják, hogy az utóbbi három hónapban mintegy ötven idegent vett fel ide munkára. Hol vannak? A kérdezett egy szempillantás alatt futásnak erett, és eltűnt az egyik sikátorban. Majdnem gyilkoson is kifogott, de a majom gyorsan fellendült egy falra, onnan a szökevény nyakába ugrott, a földre döntötte, és moccani sem engedte. A rendőrfőnök a hajánál fogva rángatta talpra a gyanúsítottat. Na beszélj csak, cimbora! A Memphis-től éjszakra fekvő gazdaság hatalmas területet foglalt el. A vezír délutánra ért oda egy rendőroztak kíséretében. Hol vannak az idegenek? kérdezték egy liba pásztortól. Az embert nagyon meglepte, hogy ilyen sok rendőrt lát egyszerre, ezért nem tudta tartani a nyelvét, Megmutatta, hogy melyik istállóhoz kell menniük. Amint a vezír az istálló felé igyekezett, több sarlóval és bottal felfegyverkezett ember állta az útját. Ne vetemedjenek erőszakra, figyelmeztette őket pászer. Hagyjanak bemenni ebbe az épületbe. Az egyik ember nem hallgatott a jó szóra, felemelte a sarlóját, de már is le el kellett mert Kem elhajított tőre beleállt az alkarjába. Ez megtette a hatását. A birtok őrei felhagytak minden ellenállással. Az istálóban mintegy ötven idegen munkás dolgozott. Ki tehenet fejt, ki kabonát válogatott, lánc csörgött a lábukon. A vezír megparancsolta, hogy eresszik szabadon őket, és zárják tömlöcbe az őreiket. Beltránt mulattatta az eset. Kapszolgákat talált? Hát igen, mint ahogy Görögországban és hamarosan mindenütt a földközi vidékén. A rabszolgaság az emberiség jövője, kedves pászerom. Engedelmes és olcsó munkaerőt biztosít, amellyel nagyobb dolgokat lehet létrehozni, anélkül, hogy veszélybe sodornánk a gazdaságot. Talán elfelejtette, hogy a rabszolgaság ellentétes mát törvényével és tilos Egyiptomban? Ha be akarna vádolni emiatt, jobb, ha már is letesz róla. Nem találhat semmi kapcsolatot köztem és a hajóépítő műhely, a gazdaság és a külhoni munkások hivatala között. Maguk között szólva bevallom, hogy a kísérletet végeztem. Ennek maga most sajnos véget vetett, de az eredmények már így is igen biztatóak. A maga törvényei felett eljárt az idő. Mikor érti meg végre, hogy Ramszes egyiptomának vége? Miért gyűlöli maga ennyire az embereket? Kétfajta ember létezik, az urak és az alárendeltek. Én az előbbiek közé tartozom. Az alárendelteknek engedelmeskedniük kell nekem. Ez az egyetlen törvény. Csak a maga fejében, Beltran. Csak vezető egyetért velem mert remélik, hogy urakká válhatnak. A reményeik persze nem fognak valóra válni, de legalább jó szolgálatot tesznek nekem. Amíg én vagyok a vezír, senki sem lesz rabszolga Egyiptom földjén. <gül> Szomorkodhatnék azon, hogy ilyen elkeseredetten küzd, de inkább szórakoztatónak tartom a hiába való ágálását. Ne fárassza magát, Ugyan Ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy Szánalmas minden erőfeszítése. Az utolsó leheletemig harcolni fogok maga ellen.